І якнайшвидше, його могли відправити в освінці. Отже, нальотом на строни можна вбити двох зайців. Так визначилось конкретне завдання. Групі Овсія у ніч на 3 листопада напасти на станцію строни. Мета нападу перше знищити селектори, зв'язок, телеграфний, телефонний, зруйнувати водокачку, розвести рейки, одне слово, вивезти із ладу станцію хоч би на добу. Друге, Експропріювати залізничну касу. Крім Овсія, до нападу залучені митя циган, забороник, отчинашив, Семен Ростопшин, льотчик Шипін. Події, як розповідав мені потім Овсій, розгорталися таким чином. Колись темніло, група підійшла до станції Строни і залягла на узліссі. Повернулися із розвідки Семен і Шипін, Доповіли, місцевий солтез, інформатор армії Крайової, ми йому довіряли, повідомив, що на станції несе службу група охорони із 40 чоловік. Серед них інваліди, літні люди, вчорашні гімназисти. Зараз майже всі вони сплять у казармі. Навколо станції чагарники, але місяць у повній. Світить на все небо, заважає пробратись до цілі. Тільки о півночі групі Овсія вдалося непомітно підповзти до залізниці. Залягли за насипом. Першим через колію вужом проповз Шипін, за ним забороник. Вартовий навіть зойкнути не встиг, як опинився на землі із кляпом у роті. Переодягнувшись у його шинель, Шипін прошмигнув у казарму. У два поверхи стіріли нари. Охоронці смачно похропували. Один підвів голову, глянув на Шипіна і знову захропів. Біля проходу два ручних кулемети, карабіни, автомати. На підлозі чоботи, з нар звисає одяг. Шипін подав знак. Безшумно, як тіні, з'явилися овсій близняков і Семен Ростопшин. Двоє залишились біля входу. Близняков і Ростопшин прикипіли до кулеметів, шипінг з гранатою. Казарму взяли без жодного постілу. Без шуму арештували і начальника станції, кирбового, касира. За пів години вивели з ладу водокачку систему диспетчерського управління, розвели рейки. Виручка у касі виявилась чималою. 25 тисяч злотих. Як було домовлено, під'їхали три підводи із сусіднього загону армії Людової. Їх навантажили трофеями, двома кулеметами, автоматами і карабінами, гранатами. Полонені чекали вирішення своєї долі. Овсій обійшов колону, хитнув головою. До ручки дійшов Гітлер. «Інвалідів та сопляків набирає!» Наказав усіх замкнути в казармі. Шипін від себе додав, «Не раджу здіймати шум! Казарму заміновано! Висадимо до бісового батька! Шлафен, шлафен, майн лібе!» Мовляв, «Досипляйте, дорогі, і хай вам снятться приємні сни!» А в ніч на 7 листопада Група Овсія знову відзначилась. Здійснила сміливий наліт на станцію Воля-Радзишовська. Цього разу Тадик допоміг Толом. Миті Цигану вдалося непомітно пробратися до моста. Зняв вартового. За ним проповз Семен Ростовшин. Один із битів начинили вибухівкою, клали кілограмів 50. На мітингу, присвяченому 27-й річниці жовтня о всій доповідав. Залізничний міст висадили, пустили під окис ешелон, чотири платформи із технікою, три вагони із солдатами. Вбито і поранено понад 60 гітлерівців. Рух на дільниці станції «Воля-Радзишовська» припинено не менш як на добу. Такий наш салют жовтню. «Я воже!» «Холодний пронизливий вітер»